Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu ssalati wa taslimi ala khairi khalqi Allah ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumiddin. Falendrimat, lavdrimat, adhurimet tona i takojnë te Allahu te madhuruar. Lavdata te bekimeve te Zotit qofshin mbi te dërguarin ton te fundit, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Shkues ndëruar fillimisht me lejoni që t'ju përshëndes me përshëdhtjen islame assalamu alaykum wa rahmatullah. Allahu xhelalu ala os që të jeni mirë ku do që të jeni, lutja Allahu xhelalu ala që Zoti xhelalu ala t'na jap begati dhe mirësinë kët botë dhe shpëtim dhe sigurinë në botën tjetër. Po fillojmë sonte edhe këtë emision si zakonisht dhe Jimë natas me temën të drejtpërdrejtë sikur si e keni të njohur. Sonte në pjesën e poshtme të ekranit kemi një risi që zakonisht është më e vonuar, nuk shfaqet më herë në fillim të emisionit. Fjala është për numrin kontaktues, numrin e telefonit që e kemi shfaqur që nga fillimi i emisionit. E çi bie që sonte me len Allah të mallnuar do të keni mundësi të inkuadroni që nga fillimi i emisionit. Kjo për shkak se shpeshere po ka shumë pyte që vinë për mes mesajëve dhe nuk po kejmë mundësi përshka këtë kohës u kofizuar dhe thireve të shpeshta, nuk po kejmë mundësi që të japim përgjigje. Andaj, këtë emision, ja kam kushtuar tërësisht pyteve dhe përgjigjeve. Pra ndaj, po filloj, diri sa të fillojnë inkondrimen nga anë e juaj, po fillojnë me rezimin e SMS-ave që kanë arrit në emisiont e kaluara e që nuk kemi pas mundësi të japim përgjigje. Thatë, unë shkohëm nuk kam shkuar, nga se atër kanë qenë kohërat si kanë qenë, por zemra më kushtën shumë më falë, nuk përmoj më umësu, që kam këshullan më ba. Me sigur bëhet fjallë për në një do të, të të vjetër, qoftë nga burat apo nga gratë, e që normalisht nuk dhe në shkrym lecim, nuk është mësu që të mështë më përmash, ka problem. I themi kështu është mirë që dikush nga nëtarët e familjes, nga muslimant, të afërmet, hoxha, kurdo qoftë, kush ka mundësi që në mënyrë gojore me të mësu spako surën Fatiha. Dhe kjo është të mundëshme, njërës për para nuk kanë ditë me lezu, por kanë ditë shumë që nga përmandësh, i kanë su, dhe thotë, gojereshtë. Përndaj gjithë do ditë dikush me të mësu surën Fatiha. Thotë, thujë alhamdulillah, thujë alhamdulillah, rabbel alemin, rabbel alemin. Përse ti Sara, elhamdulilah rabbil alamin. Elhamdulilah rabbil alamin. Përse ti Sara, çoftë disa ditë me radh, deri sa të mësosh surën Fatiha. Kur mëson surën Fatiha, di ku është pastaj të mëson furr namaz, dal nga dal, dhe mendoj që edhe pse nuk e ke në shkollë, namazi nuk është i vështirë, saqë të jetë ngarkesë për neve dhe që ta mësojmë. Don pak përkushtim, don pak sabër për me lejnë Allahu xhallehu ala mësosh si duhet. E inkuadrojmë të vënd e parë për sonte, urdhoni. Selamun alejkum. Aleikum, salam, ato. O të ndëruar, dhe ishtë atyupës, se ashtë e lejuar për një uh, samur muslimonet, të shkoj jashtë dhe vëndit, të studjoj, vashëtështë, të shkaj për që? Po e qartë. Kemi përëtën e radhës, dhe të të këto, thot në qovë se të ikë një namazë, si për shemëll drejka dhe ka hyk koha i kindis, cilën ko kohë duhet me falë njëherë. Në qështë ka ik namazit dhe ka hyk koha e namazit vijuës, atër duhet të respektuat rënditja. Pra ndaj kësë e radhe, në qështë ka ik drejka dhe ka hyk koha i kindis, fillën me shtë e falë drejka, në pas të e falë i kindin, nga se rënditja e namazit është, është obliguar. Uh, Thëtë uh, më brengos shumë se në diso vende e, e zani thiret me kasetë, Kjo kënu ka rregull, kjo praktik, elhamdullah që në shumicën e xhamive kjo praktik tashmë nuk nuk është më e gjallë. Por po ka pasë më tepër. Ka mbet aty këtu dikun, por në shumicën dë e dërmu xhamive e zonë elhamdullah thirrët me zë të gjallë, të njeriu të gjallë të muezinit që është i autorizuar për thirrën e ezanit. Praktikat e sotë aty janë të gabuara, po dyshem, se nuk është e lejuar të thirrët ezanin me kasete. Njëse ka dikun atë duhet të këshillojmë apo spontoku ti u bëjm zgjide, se do të thotë ata nuk kanë zgjide tjetër. Të dhe normalisht shkojnë tek kjo alternativë që bëjnë gabim, bëjnë gabim këtë mënyrë, Allah di më së miri. Kimë të telefonat in kuadrojm? Ha. Orna. Mirëmëngjes, mi mosë muslimane. Ne kemi një dërgues rogen e ashtme, asht të çna me festo kështu me, me groh e me muzikë avant se vao poash mas njove me prej një kurban, e ah. mus me po këtu muzike. A këtu sone, baj naman, a gjodje nusja, a po, sot për kom qësht me bo pes, a unë isha kom për me prej një kurban dhe mus me po. Po e qartë, e pjes me grohet dhe mus me bo muzike. Po e qartë, e kuptum, e kuptum, shumë qartë. Uh, Pyqja parë që, ishte për mes telefonatës si që u bë, studimi i femërës jashtë vendit. Studimi i femërës jashtë vendit, do të të i ka disa regula. Regulli i parë është, dhe më kryesori është, që në shëqërin e kuj do të qëndrën femëra jashtë vendit. A është kush do të përkujdesit për tonë. Në djetë, natyra e femërave është natyra që ka nevoj për një përkujdesi, jo që ato nuk dinë cilën, po po shkak se komu se si dikush do të thotë ti Sulmon ti keçpordore ku e diun çfarë prandaj kush kujdes për to nëse është konvekt ku ka vetëm fëmra dhe është në shkujë e sigurt nuk prish punë por kjo me kusht që studimi jashtë vendit jetë më së i domosdoshëm nuk ka mundësi të shkollosh në vendin e vet nuk ka mundësi të arrin do të, të arritje të konsiderueshme në vendin e saj atëre do të të mund të bisedojnë për të shku jashtë. Lejohet për me kushte. Andaj nuk dua që të kuptuat për meje që lejohet për gjdo kendë dhe lejohet në gjdo situatë. Unë mendoj që ajo femër që kanë oj medal me sugju dhe i është dhe në mundësje medal me sugju një motër muslimane, është mirë që të konsultuat përra prakisht për asnë nësaj individual me ndonjë nga gjelaret që t'ja sësharan nevojnë që shku, dhe t situatën dhe rrethonat ku do të shkonë sëju. Në bazë të gjithë kësaj, pastaj i jepet përgjigja adekuate për ta se a bën ajo të shkon apo nuk bën. Gjasë që nganjëherë mund të jetë e lejuar për ndonjë kënd, por mund të mos jetë e lejuar për ndonjë kënd, varësisht nga vendi ku shkohet, varësisht nga rrethonat, varësisht nga personi, varësisht nga ajo që studiohet. Andaj gjitha këto janë çështje që në bazë të tyre pastaj ndërtohet përgjigjja se a bën të shkohet apo nuk bën dashquot. Sepërkat so, uh, festimet për të posalindurën, ne kemi elhamdulillah mënyrën se si festojmë. Nuk kemi nevojë që të bëjmë uh, të bëjmë veprime që nuk janë përputhëme me fen ton dhe e kundërshtojnë fen ton. Prandaj lindja fmiut është gzimi madhë, është durat e fëmijës është gëzim i madh, është dhuratë e madhe prej Allahut Azza Jall, është turp për Zotin dhe është subhanallahu most mirënjohënë Allahut Azza Jall, çu për për këtë begatitë të mëdha që Allahu t'a ka dhënë. Ta kundërshështë Allahu në gjelë e gjelë e l'hu. Të festash dhe të gëzoash për begatin e Allahot në mënyrën si i hidrojtë Allahu në gjelë e l'huara. Po dhe kjo nukon regull. Kjo është tur për i zote. Edhe këta prit me i pyjtë. Kushtë ta ka falë këtë mi? Thotë Allahu. E pa mi pse nuk gëzoash qështë dhe në Allahu pra. Me prej kurbanin si kur që e përmenë. Ka shështë e kërkuar me prej kurban. Me i thirë familjarët, gratë me Pse jo me thirrni kanë shikomosi ty ligjeron tymson diçka për fune juaj të bëhet një një një një ndaj familare ashtu sikurse ju korria pa pas nevojë të kët vallëzime a hengje muzikë këtu me radh të bua sikur të na kamsua Allahu Xhelaluha se edhe kjo zgjem dhe kjo është falëndej Allahut Xhelalul. Kemi telefonojë jo, nuk kemi telefonat për momentin, sado si qoftë ë uh, ne vazhdojmë sa ashtu është të kemi shumë pyetje me SMS dhe është korrektë që t'ju japim përgjigje për ato që mundi. Thotë kam një problem, jam student. Kam humbur një vet edhe se kam zën kushtin. Po mësoj më po në test nuk punoj aq sa mësoj. Pastu dashur të mësoj të falem jam munduar po prap diçka më ndalën. E vlerëruar ne vend ngjanëra na duket se kem mësuar sa duhet. Neve nga njëra, ne vend ngjanë na duket se e dijm kët. Por në këtë mënyrë asaj që si kemi mësuar, mund tjetë mënyr, gabuar, të jetë mënyrë, si po themë me gabuar, por ndoshta jo mënyrë efikase që garanton ruajtjen e informacionit dhe kuptimin e saj si duhet. Prandaj ne vendam dot çto të bëjmë, nganya. Njërim soni sure. Ëmson shumë mirë surën. E din shumë mirë. Kur shkojn tek hoja më thën, shtillet, e dita, dallon më thon paradikut që me thënë, është duket për cilë, dhe dhalëmi a thonë vetës të ndë. A se kur e ja dhu vetës të ndë, nështë anë nuk ki tremë, nuk i ki ngarkesën apo gabana, apo s'po gabane, e kështë të më radhën, nëse kur e ja dhu, pra di kuj të atër, e këtu ngarkese janë. A në posa qëri disa njerës, disa njerës, kjo ngarkesë din të shkakton probleme, që të harun që ka mësu, i kap një lej, një lej, panike, andaj, gabojnë. Për në Ose arsimtar, profesor, të përsitësh bashkëmësim me një shok të shkollës, të klasës që je këti, bashkërisht apo që me të ti rënjesh informata të mateg. E pastaj të shkosh i sigurt në prem. Andaj dua të them që merri sebepet e mundshme, merri të gjitha shkaughte duhura për të mësuar mirë dhe me len Allah xhen leula ki më kalu. Edhe më mësu mo më fal e njëjta, e njëjtës. Po nganjëri e pengohet nga, një nga kjo i vjen vështirë. Por duhet me te kalu gjitha këtë barjera dhe me emsu me më, ufallë e pasa nuk dhe të të të probleme inshallah. Kimi telefonat telefon, Ornala, pa, ba... pa. e inkuadrojmë? Përshën nërgjë? Urnani? Dhe dhe dhe më telefonin, urhën nërgjë, së nërgjë? Urnani? Urnani? A ba me të avon nërgjë, të i kështërë? Pa. E gjatë kohës namazin përshanë në të bërë namazin edhe të pengën në dikush. A dhe me thonë dhshka, më, dhe shka e prish namazin e së prish? Po të ngonë përshama gjatë në mozit të duke që të dheftohet dheqka. Aha, popo e qartë, e qartë, e qartë. Jo, finjë, ka gjatë. Dhe të mirë. Që se një duku falë i dheftohet dheqka, kë nuk është gjendje e zakonshme, dheqka jarë zakonshme, dheqka po ndodhë. Mund të ketë këja ndëllidhë me një problem që e ko njërin vetën e ti, përshama një në nëgatsmim preke e shetanve, që nuk duhet shumë ti kushtën në vëmenje kësaj, dëverdo më të utinë. Në që filan të bëtë si nga rkes, mirë që të merë një trajtim të këndimit të koronit, që të alargon këtë pengen nga vejtja ti. Ndërso se përket namazët jo nuk të pengen të një namazë kurqo, se doku se po të pengen të që ka namazë. Ma di edhe edhe me të pengu të që ka namazë, se kurse zhur ma, për shumë një duku fal, dhe ka zhur mjasht të, të, të, të madhe për shumë, është ka një zhurë ma të matë njërë dhe të i falësh, në qëse ti din që ka pëthush në amazin tënë. Nuk të pështilet fatja, nuk përri në surët, nuk përishpun, aja nuk të pengën, dhe nuk ka të bëjt një qëka me vëlef shumërin e në amazin. E, e në kodrujme dhe një të të të të të të tërë? Salamu alaikum, Allah. Aleikum salamu ala. A ka më përshin një përshin? Po, të ndëgjujem por në çdo çdo sen që flit për islam ai ta kundërshton. Po. Funde, selamun aleykum selam. ë uh, Një katë situat për shembull aqo iman, njeriu i cili ë uh, çdo sen që flit për islam e kundërshton. Filimisht çdo sen ai kundërshton nuk është e mundshme nga se jo gjithë do senë në kena mundësimi a ja prezentu, sa dispozitë dhe regullat e shratë në medin pa prezentu. Nështë aji kundështën në qëka caktume që ne po përbisedojme me te, në një praktikë caktume, në një uh, veprim caktume që aji nuk, nuk, nuk binet me te. Po së të qoftë, uh, duhet shikuar fillimisht në lojnë e kundështimit. A është kundështimit me mohem, qoftë se për shambull, që po marë një shambull. Në njëri, në uh, njëri, Bie fiole për shamin. Me vendos grua shamin. Dha e kundërsta shamin. Dhe qëndrshtimi i tij është i natyrës së mohimit. Duke thënë se skapi shamis korxha, çka i tani tek me toksamia, ta rshekulli te atar nuk ka asnjë kuah shamiave, shamia lënë grum rapa, kjo është veprë e rrezikshme. Kjo është kufër. Vepra tiro dalë pe fes. Por atë person nuk e nxirrën pe fes nihara. Pa ia ja serumir, gadalëbur, gadalë më sungot. Gadal, kjo vepër, kjo ç'e po thuas ti, është çështë ja ia serumir mirë ta. Para se që të marrim ndonjë gjykim ndaj ti se a, a ka iman anë nuk ka iman. Derson, çu se kundërtimi i ti, nuk ka bënë mohimin. Por thotë, "Oh, e diën që është obligim, e di që është obligim, e di që duhet më mbulu fëmra." Por të pshë, për shembull, ku më mbulu çikën kur shlojmë në shkollë çashtot? Ku më mbulu çikën kur a bësh që të ndikonu punsu? Aje ka kundështimin nga anë e një dilemet saktuar që nuk ka të bëj me vetë vendimit shëriatik, por ka të bëj me reflektimet e vendimit njëtë një përdishme. E kjo dëlan. Pra e do të me shikun lojnë e kundështimit. Qëfar lojnë shë kundështimit ti? Në basë të lojnë të kundështimit, pasaj edhe e mërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo nuk kam. A pse po duam të them për fond se kë çështje të gjykimit, aqojman nukojman nuk, nuk duhet më marr njerëz e thjesht për sipër. E jone as më mësun njerëz. E jone as mi mi mi uzu njerëz. E jone as që njerëzve tu asërin vërtetën si duhet dhe kaq. Ato që ai ai si çështjë ai ban është çështja e ti nda nuk mire me te, po them na mos e thjesht e njerëzve. Ë do me ditë vendimin e shradit, e pyet doni hoxh, çu ky ka thon kështu, ky ka buk kështu, pastaj hojha e ja vendimin për te. Prandaj duhet me njoft Detale më teper për vendosë se a ka iman. Epse në esensë, njeri që ka iman nuk e kundrështon islamin. Së ka mundësi. Nuk ka mundësi me kundrështu fenë ai që ka besim zote në zemën e ti. Nuk ka mundësi. Por, dinë më ndonë dhjoës që ka në jetën e njerëzve. Kemi telefonatë një në kodrujnë. Alla. Urna. Da është ta më ta bu një pyqe ojqë. Ma më jam pram ka mëndru të natën të e thanatari handeli lajen edhe masanej për u s'gju e ka po vetëm që të qume u kam prej gjumet e ka po të thanatat të kam mëndë si ma masan kuftimin e saj edhe tytje dytë është që kjo doba të mbrutje muslimonit laj laj lallahu vende u la, la, la, la sherike a të mbrum prej se hireve këtos të në Po, e qartë, e qartë. Shia prej gjendve këtu, po. dhe të jetë të rejtë është a gjëna me shkrypë qëmë. Po. Se për këtë ndrëve, në disërë kam dhënë përgjigje, do më thonë në këtë emision, se nuk di të kometit ndra. Andrat kanë disa shifrat saktuarat që kërkuen një ekspert që dimi dhe di shifru. Unë nuk jam aj. Edhëpse pëtëm këtë rastë, Inshallah është një hajër i mirë se surja Fatiha nënkupton në në hapje. Do në të thotë ek ki ndonjë ngushtim diku, ek ki ndonjë problem, do të thotë ndonjë bosh çmoni diçka që inshallah Zoti gjelë komë u hap me me u bën një zgjidhje. Inshallah po duam me, me pas mend të mirë për këtë ndër që e ka po nëna e, e juaj. Ebse nuk di realisht çka i bie me pasurën Fatiha në ëndër. Por është mirë, ka lezu Kur'an, të Fatija është hapse. Inshallah përjugh është një hapje e harit për një të ardhmë mir inshallah dhe dalë nga një problem që ndoshta ju ka kapluar. Allah i din më së miri. Do të thonë la ilaha illa allah wahdehu la sharika le. La. Lehul mulk wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay in qadir. Po do të jesh mbrojtje, ndëmbruje fuqishme. Nga sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parmën se kush e thot në mëngjes 100 herë i bëhet në mbrojmje deri në mëngjes, shejtani mallkuar. Dhe kush e thot në mbrojmje i bëhet mbrojtje deri në mëngjes. Andaj kush e thot me përkushtim, do keni kuptimin çfarë po thot. Sa më tepër jemi të përkushtuar në kthën ne kësaj, sa më tepër jemi të koncentruar, sa më tepër e ndjojmë kuptimin e saj, aq më tepër e fuqizojmë këtë thënie dhe aq më tepër e fortifikojmë veten ton përballë sulmeve të për shetanit. Po ka dikush të thotë gojarisht, laila la wadura rikela, ma diku atje, or duke thë kur diçka, or duke thon, do pason, patyshëm. Dhe kjo është e mirë me thon mamin, s'mos me thon hiç. Mirë, po patyshëm se kjo shprehje mund të fuqizohet por mund edhe të dobsohet varësisht nga do të, të gjendja jonë, varsin nga përkushtimi jonë, varsin nga përjetimi jonë, kërë themi këtë dua, varsin nga bindja jonë për balsojëthenje, të gjitha këtu pasaj ndikuj një fuqizimin e kësojëthenje dhe dëpsimin e sojë. Por realisht, i nërguari, së alëllësëm ka premtuar, se kjo thënje me lene lagjën leore në mbron nga shere dhe dëmët e shëjtanve. Dërëse përket, shkjes e plumit, kjo është mëse e qarë se është haram e ndalu dhe padyshë shkruat të falltorëve për të njohur të armën ose të fshatin, konstruohet për mëkat më të mëdhen fe, madje kush i beson se ajo din me deshifruat të armën që mund një rjut me për Në udhë bila, me të mi kushtojë njeriu të më dalë pë fe. Naudhur billah me humb imanin tek falltoria. Dhe kjo është kjo është gjë nai madh që njëri musliman nuk e bën këtë kurrë, nuk e bën për asgjë. Çfarë do të thëjë zhurë dhe, dhe arsye ta kët? Ësht haram dhe duhet të largohemi nga veprimet e tilla. Kemi telefonat të inkuadrojmë Salamu alaikum, vëz. Aleikum, salam, vëratullam. Unë e kam një pyytje në në gjestë normal. Në katër vakët e pofollet së netin maskari, vetëm mëramje fazë i maskari, u po më intereson me ditë pëse. Po, po, isha Allah. Filnime shtë uh, rekatët e namazit, rënditja e sënët dhe fazët, kjo është që është e pejallat, azogjel. Dhe pa dushim se nuk ka vëprim, nuk ka dispozitë Zoti i Gjallëu Allah nuk ka legjitimuar dhe ka kërkuar pënve që nuk është e urtë. Është e pamundshme. Nuk ka mundsi Allahu të më bëjë bon në veprë që është i urtë. Ka urtësi. Por nëse krisa të adopta, shpresha, nuk ke mundsi të njihemi me këtë urtësi, ose nganjëre kur të njihemi një më pjesërisht, disa e din, por shumë të tjerë nuk e din. Prandaj, edhe kështu e rrodh, mund të dijmë të njëjtën. Allahu e din më shumë pse është kështot. Ne kështu mund të themi. Mirë, po, disa dietar kan thënë se koha e akşamit është pak më e shkurt, apo se shumë shpejt bie deti dhe mund të vijë yjesia. Andaj simbolikisht për ta mësuar muslimanët që mos ta vanë akşamin, apo është një mësim simbolik që ta fillojnë namazin fillimisht me farz e pastaj ta fal sunetin. Mund të jetë kjo një arsye edhe pse nuk është e vetmja, ka shumë të tjera që diso për ty do të thash në mund t'i dim por shumë të tjera nuk i dim, i din Allahu gjallahu ala, e jonë orë që ti bindëmi Allahu të gjallatimi të bindër, se këtëve primë nuk janë thjeshtë për të kryar, por ka urësi të më dha pas kryar, e së tyre Allah dhe në mësë mire. Kemi telefonat? Allo, nëma, a unë bitë të boni këtë? Po, orë nëni, orë nëni. Eh, për dhejë, për, A bënë me trejnë një kurban e me shke kështu për shukar o e ju me bënë një dishtu shkërësina. Po, po, po, qartë, një shalë t'ja më rrë një shalë. E kam përmenë në këtu të sere se prej veprave që ka mundësi t'i bënë i gjalli dhe t'i bënë dobi të vdekurve prej veprave është edhe limosha sa dakoja do të të qofë se dikush don me i bë dotbi, me lenin Allahu të ajo gjen të vdekurit e tij. Prë këto, do të thotë, ti dërgon shpërblime sevape në botën tjetër. Atëra nuk është thersish kjo rrugë e mbyllur, por nuk është edhe krejtësisht e hapur. Atë me dith çka shkan, a çka nuk shkan. Për arsye që i shkan, gjasë kemi argument për kaq çështë është lemosha. Sot e ka më ndihmë fukarave. Enë koda të lemuşës dhe sot e ka bën pjesë të qurbanit. Për in qurbanin dhe mishin e qurbanin i asprëndon te varfërbë ne emër të Allahut. Kjo është shpërndarje konsru sot dakoj dhe mundet njeriu i gjallë ta bëjë atë që shpërblimin e kësaj sot dakoj ti adhuront të vdekurit nuk prish nuk prish punë që të prejet qurbanin në emër të Allahut, po shpërblimi i kësaj sot dakoj dhe kësaj shpërndarje mishit të mishit që shkon te vdekurit ton nuk ka diçka ke të keqe në këtë din Allahu el masmir. Kemë një telefon tjetër e mkuadroj Selam aleikum. Aleikum, salam urtulloh. Selam aleikum. Po, këtë dhërën atë e, e smijëve, të shambullë oh. uh, arusha, të këtë dhërën atë e smija me, me dasha që një arusha të një ardoanë dhe me plejtë smijëve smi, oh. që atë të tërë mëshmëndarë smijëve. E të aga bëjmë në në të jubë, i së gjërën atë një primë dhe me sënë që mëshetën e smijëve që nështë ka qatë formë dhënë shëjtani është fër këtë fërfëmi, edhe nësër atërë e a gujënë në fejnë njërë dhe mështë që qatë që këkini bolë shënë e të haram, që që që gjëronë gjithë që që e dhe më nëjë njëru. A shërën për me, a dhëmë ju fëllë a jo, kur së dhëtë të dhëtë nështë përë në masë, a dhëtë njështë për në masë, a dhëtë të të senet, dhë dhë të e din që disa janë të din dhe dhe disa të kafshve. Nëse e din që sigur të, dator, nyamit, edderit, e, të, të që, korxhe, nuk është të mërgator i plejviamit dherit, është të i kafshve tjera. A guzen na me hongër, apo duhet me mërë të rasim që e kafshve ka mund që për mështë nuk u prej me bismillah. Po e qartë, e qartë. Aleikum salam, aleikum salam. Se përgjë luarëve të fmive, që kanë të bëjnë me personifikimin e kafrëve, kriesave, ote kanë formën të tërsi si kurse kriesat. Djetarët nuk janë të një mendimi në këdrejtim, edhepse shumicat dërmusi e djetarëve konsiderojnë se e, duhet t'ju prishen këture kafrëve, do më thonë, vjet e fityrës do nuk prishpun, dora, këmba, trupi, për duhet që do të të simbolit e ftyrës të jenë të fshira. Të jenë të fshira. Për shambull, të jelargojnë syt, apo ose, për shambull, të jelargojnë, ose të imbyllet goja, ose të bënë në sëve nëve që e ndzirë nga përgjasimi i originalit tërsesht. Dhe në që se bëhet një në tërenimit til, atër në sholë nuk prishpun. Por nuk është nuk është mirë, nuk është lejuar që të mbetet kafsha në atë formë si duhet, edhe të flas fëmia me të. Qase kjo mund të rrezikosh shtëpinë për dëbimin e melejkëve nga shtëpia, nga se edhe kjo është një lloj fotografie që ndikon në dëbimin e melejkëve nga shtëpitë. Nëse prit nuk janë ngata që falën, ne e ushiru që më thon tertë të, të, të largoja. Po s'po ku mirë që të më largu, sa Normalë, maletës më ambulu syt me ndonjë harrën, me akep, që syt më shumë duk, apo s'i thon të tërësh gjuje, ose tërësh të largu fëmijën besoj. Që s'fëmia kanë me rrud me desh. Pa të shoh kukulla ose ose ose ajë lëdra është e deformuar, po them kushtimisht në fytyrë nuk nuk nuk nuk e ka formën origjinale, sikurse në butë në jashtëm, nuk prish punë. Ejonat më xhillua ata prend, më thon, më msuj Në të regu se në këtë formë rëzikohet një vëshmija, po dhe kështëpia, nga se me lajket që e mbrojnë shtëpin nga fatkecit e ndryshme, Allahu Gjellewala i urnën që dalin nga e shtëpi, ku ka skulptura, ku ka fotografi të ekspazuara, ku ka eksoludra që është do të të ftyra e kafshve apo kriesave, sy kurse dhe me të tjenë kukula, e ekspazuar tërsisht, lërgujnë me lajket në kështëpi. A tani e qe lloj nëse us na dëgjojnë, elhamdullah, nuk na dëgjojnë. Ata ne kemi krye presidentë tyna, president për kët, atë kanë pasoi president mbi supë të tyna. Specifikat emulgatorëve kam kam thënë ka dhe kam shëruar disa këtu dhe edhe në Pi TV në emisionin të ndeshme kemi shëruar kët problematik duke thënë se uh, ato uh, produkte që kanë përmbajtë emulgatorëve, uh, do të thotë ku mund të ket uh, gelatin apo yndyr të kafshëve, këtu mund të jetë rrezikshmi që të jetë diçka të derët apo. Por nuk mundemi që me këtë dyshim dhe hamendje të bëjmë haram të gjithë ato produkte të cilat kanë përmbajtje të tillë. Ne duhet të mundojmë që deri në skajshmëri të marrim informacione për llojin e kafshës që është përdorur në produkt. Të komunikojmë me firma caktuar të të të flasim me Dosto edhe ndërmarrsi din diçka për këtë çështje, ka mënyrat që ka mundsi, nuk pa të mundsi, atë që mbet e dyshimt. Nëse han besimtarit nuk mund të themi se është haram, ngas nuk kemi argument, ngas se esenca e ushqimit është me ku halal. Por nëse larguohet kjo është më e mirë. Më e kërkuar dhe më e mirë është që të përdor ato që është esigurt, nga se dërguari, e sigurt, ngas i drequari sallallahu alaihi wasallam ka thënë da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Largonga që i dyshimt dhe kalon atë që nuk i dyshimt da i lërgon nga aje që thot, e, është e dyshimt, duke kaluart aje që nuk është e dyshimt. Kjo është metoda e besimtarit për bolë produktive të tila Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Alekum zelan. Selam aleikum. Dëshpa me bërë një pyqe. Popo, për gjerë. Dukër ju përë e martu. Po? Edhe tashë kur ndo për i grubë e ka vuzon nga në letë dhe, dhe ka mbisht në morë në dëmë. Edhe tashë une kur jo mërtumë a 6 një ditje ku morë nështë që është smija e të qyri në uquë në dëmë. Pa. Edhe tashë une ku më në në nëshkru e ku morë të minë. Po. Smija i ka po 6 pa. djetë. Po e desh ta me dita jëm njën gjinat, ashtë që jëm njën nërmjet të qyve, a këm bosh në vohë? Bo. Po, a i shala të regojmë të shala për një, shala. Mëllaj është fatkeci, mëllaj është që dëgjojmë që prindi, dhe më thonë, distancojt nga fmiu i ti. Për shëfar të le arsuje? Nga një për shambullë, një grua, një grua je mund t'i vdes burri dhe e mbet e re, mbet e ve shumë ere, po e ka një fmi, ma të fmi e ka problem t'martohet, prend të saj, vlazit të saj, nuk dojnë me e marrë, nga se nga rkes, dhe dërgohet fmi e në, thonë, në insionet përkace, për përkudes për në fmive, që nëna t'ket liri, ma te për që t'martohet. Grua e ka të martohet, e ka, me dërgohet vështi nështë t'martohet, duke pas fmi, po këtë problem nuk e ka burri, Kësa e mbi këqyrë të minë vetë, dhe ka më letë martot. Përndaj, dërgimi i fëmijën, këtë rasë është gjuna është më katë të i dërzuat të fëmijën u domit. Përndaj, të i kebo një vej për fisnik e një vej për të mirë, dhe shpeso të ka lau gjerë leore që të keshë problem për këtë qështja, nga se e keshë pëtu një fëmijën nga edukimi me, me fëmijën të praktisë në ta të ke fundit. Edhe përkujdes për për kujdes për bashmbajtje për ushim, sesa që është për kujdesi edukative dhe arsimore. Është roli herë nga ata fëmijë dalë në zonë si shqetësysh. Roli nga ata fëmijë mund del ndoshta dal, nuk e mohoj, por ngatos zyrtarisht dalin problematik, ka se edukohen në mënyra të ndryshme, me rrugë me probleme, me gjëra të caktuara. Andaj më shqetënon fëmijë nga ato vende ku ka mundësi që të devijojnë, ku ka mundësi të qi orientuohet në kuptimin edukativ, padyshim është të vijë për mirë. Po socialisht e ke kthy fmin te familja e tij, te shtëpia e tij, aty që aty njerë kanin dorë mbi ti. Në shekë që boni punë mirë, Allah do i masi mirë. Shikojë të ndëruar, këtu e kemi atë kohën e caktuar për pauzën. Dhe e kemi një telefonat e inkuadruem e pastaj mund që të bëjmë një shpudhë të caktuar për të lktye përsëri. Po alaykum. Aleikum salam tullah. Uh, la, ka kështë që i kritikën, apo i mësën, apo i qëllon të mediat e Kosovës. Shumë informat të amore të mediat e të ndryshmet votës për njësë në formot nërës si shkenstar, artisa, sportisa, e kjerë. Po lojnë në që në ofrojnë të mediat e Kosovës janë të pane e oshën si për shamën personin e mërë e ka një tatuar në këse figurat, jetëri personin kishë prejtë kështët, jetëri kishë do në fundi dhe dafënore Kjetra oh. i kishmush të pjesë e trupët silikon, e tjera, e tjera budalakinat e vjajtire. E tas pëse për shumitën e të njëzën të famshën s'po kalzojnë që në konvektu në fejtë islame. Pëse? Për budalakinat kalzojnë. A për të mirat e atë hajrit nuk kalzojnë. Qëshën të i marë të janek në i të informata budalakafta pëse tas të i kalzojnë edhe këtu ldojme që në për ato media disa dhë se personin e faq botnore u botash muslimani. Po e qartë, e qartë, e kuptu më lashë përbletë. Lje, vëqë përbletë. Po, urna, urna, urna. Lje që këta persona me faq botnore të pranojnë islamin dhe po boni musliman, po dhe popat, e prifta, po konvertorin, bili, bili, sakisha, e katedralja, e nëmqenj, përshesi, nja shteti, pja jet, i bo gjamnia, përso mediat shqip folësës po kalzojnë, po, ku edhe një qendër nëpër media e Kosovës, thonë zoti ky zoti ai, toy la ilaha illa allah, to media tonë apelojnë tasyratin, çfarë qoa. No. Allahu subhanahu wa taala. Selamun alejkum. Aleikum selam, t'u alejkum selam. Unë nuk nuk mund të përgjigjem për det që nuk jam kompetent, nuk jam përgjigjës. Do thot media e Kosovës janë të shumta janë të lojlojshme dhe dalojnë njëra pe i tjetës, nuk janë të njëta. As në, në atë që e prezentojnë, as në mënyrën që e prezentojnë, sesle ka një metod të vetët të prezentimit të lamit dhe të skemes programore në përgjesi. Ato kanë përgjecët e tyne, dhe ato kanë hierarkinu dhe hetëse, që është mirë me komuniku me ta. Ata kanë faqën internet, ata kanë programet kontaktuse, ku mund të inkuadrosh edhe tjetëri për detë, det, mir psata nuk publikojnë, ndoshta kanë në përgjith, nuk nuk mund të themone psata nuk e bëjnë kët. Nuk unë nuk di të them psata nuk e bëjnë kët. Padoshim se pajtohem me ty se do të thotë në në në 50 informative që prezantojnë shumica e mediave ka edhe lajme që vijnë nga bota e showbizit, që e quajnë bota do të thonë e aktorëve, artistëve, an ekstra dosh së së së së së, së dyshme ndërkombëtare, botnore dhe zakonisht prezantojnë lajme dégjeneruese që vijnë nga ata. Që fat keq, rinia jonë ndan nuk ka çka më marrë shambull. Nuk ka çfarë mëson mbi tyne. Ata vetëm prezantojnë frym dégjeneruese që pa dyshim kjo e rrezysh më është e keqe. Dhe gjithashtu ka për këty hyeve, çoftë futbollit, çoftë muzikës, çoftë aktrimit që kthehen në islam bën të mirë, në shtadë shkojnë bunhaxh dhe umre në çfarë ka ofruar rutina por nuk prezanton kur tek ne. Kjo apo do të thim një një tendencë apo për të bërë një një mbulim të zhvillimit të islamit, por që kjo është metodë e përshtatshme mënyrë që nuk i bën dera askujt, aq sa duhet timi të paancshëm në preztimin e lamit. Andaj edhe këtë do ta prezantojmë në çonse, domthon ë është station informativ. Po sidomos kjo është çirë që ju kthejt aty në politike redaktuese të tyre ata kanë politika e tyre redaktuese, duhet ata mi konsumojnë vet. Un mund të shpreh mendimin tim për ballt e veprime, por asgjë më tepër, andaj Allahu Jalle wa Ala na mundos që me vërtet ti i menjëshëm të së mirës edhe ti menjëshëm nga ata që e luftojnë të keqën së bashku. Duke ndëruar këtu e bëjmë një shkputje të shkurtër e pastaj i dikthimi përsëri që të vazhdojmë me mtutje me inkuadrimin e pyetjeve të juaj dhe leximin e shemsave që mbetën në gjys që të vazhdojmë mtutje. Andaj na ndëshni pasi pushimi i Zotit është për lehtë. Që ku e në ruar, orë këthujem përsëri në pjesin e dytë emisionit tonë dhe pa e zxatur fare, pa e inkuadrojmë me njëhere një telefonat që është duke përritur që nga kuhe pa uzës. Anda inkuadrojmë urnani? Në nama, pa në sikë urnë? Po urnani, po përndëgjojmë. Halo? Po përndëgjojmë urnani? Halo? Po përndëgjojmë urnani? Dota me qëtër, dota amet në qëtë. Dota amet në qëtë. Jem një në Po? E kam dëshirë me posë më të njëhem të <tot> ti me nda me sonë për njëve. Po, dhe një po e qartë, po e qartë. Qa të shemur që ka me nga sonë, se besoj që me e portëm një manin e dhe masha? Inshallah, po e qartë. Êshtë, po, propozim me vendë mësoj që me lënë Allah të mënduar në kuadër të programeve që i transmetojmë në PTV do ket të ketë emisione edhe tek sot natyrë me lënë Allah të mënduar. Dhe e di që me të vërtetë kjo kategori njerëzve nuk është e përkrahur nga shoqëria si duhet, andaj do të mund do të mundohemi që të japim kontribut donon praçëkë mundsi që edhe kjo kategori të përfshihet, sepse është përfshin përgjithë tona, shpeshherë, për vlerën e nënës që duron e, e dukon fëmit mirë po Nuk prishpun që ti përgjigjesh me këtë kërkesë pozitivisht inshallah sa shpejti. Ti më telefonat tetë Al Al po, e kuadrojm. Aleikum. Aleikum selam ratullah. E kam etapon një sy ti hoje. Po, një vogel, po të ndejmë vallë, unë. Ëh, më bëvë jo ne. Po. Tu j na kont në vogel, na fatika shtëpi. Po. Po Po arti e trana lart këtu vet. Po, po, po. E apo pas e tash në një nënarrit edhe në një aspekt që kemo në këtë anë. Po. Tash është ai pas pasherë edhe po na li pashet edhe një ndim prej njëri. Po. E ka fikaj kunën som? E ka tash një analizmë, nam menjë marr tum ton. Po. Edhe, e këmë tas, e këmë në drejtë në kësyrë ato? Po. po, e qartë. Inshallah do t'ja përgjithashe, inshallah. E qartë është. Kërast, me dë vërtet është një përrasteve që nuk ndodhin shpesh, elhamdë në të një në Kosovë, po nuk janë të ralla ku prind, prindi, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk tregon një kujdes të kërkuar për ballë fëmijëve të tij. Këna prinit zonë në falt, e lën fëmin e vet keq. Çai do të më lum bastore. I harxon parat me bastore, kur kërkoj fmija diç për kputca, për teza, nuk kam harxime të shumta, ndërsa për te ka gjithmonë me harxum bastore për shemb. Ka turp. A do të mend se vjen e ditë kur ky fmiqo morrit, e kur ky fmiq do të ket, i kujtohet që i kujtohet që të alti më barba s'ti. Çe ka e ka rafuzuar, ka debu e ka, dëbue, e ka bashërishtën katërat për shkak të epshit të tip për shkak të alkoolit tip për shkak të të të menderesizëtis nuk di çfarë të them nuk dua që edhe ta rrondoj fjaloren ti të bën fëmit nga shtëpia ta dëbën gruan nga shtëpia panderi është ti dobot vallai mos u mashtron me pasurinë që ke mos u mashtron me fuqinë që ke mos u mashtron me autoritetin që ke se vallai ke të bin je vet po mundom ha që ke të bësh mirë Pënimisht Allahun të adhurosh, pasa njeriu bësh mirë, me atë që Allahu të ka dhënë, mundon me bu mirë sa të mundesh. Ka se valla as karrika nuk zgat gjithë. As poshturia nuk zgat gjithë. Sa njerëz po Allah, kanë tinë për pozita, për kanë tin kanë tin kanë tin arrogant, kanë tin kanë tin kthi. Ka shkuaj pozitë vëllai, pritoi njerëz mirëdhita në rrugë më e thonë. Sa po bëten kështu? Por ju xheroda, por s'a bëhet fjal për babën e juaj dhe është ismur, ka nëvej për ndihmën e juaj, jo duhet me ndihmu. Dhe nuk duhet me ju pëngu, se si është silë ajme juve, që të silin me te. Nga se, prindi ka obligimin dhe fmi se betë, dhe fmit kan obligimin dhe prindit të tyre. Në qëfë se prindi nuk i kryn obligimet që si duhet në dhe fmive të ti, kë nuk nëmë kuptan se edhe fmit nuk duhet pastaj me i kry obligimin dhe i babes të tyre o së në nënës të tyre. Jo, në qëfë Ne ka nevojë për ilaçe. Ju mundeni më të sigurojë ilaçe. E keni obligim. I bli ilaçet minimu babës. Ka nevojë më shumë te miqu. I çande miqu. E kaluamun, ajh çka ju ka bërë, ajh çka ju ka bëu? Ka qen koha e caktuar, është mashtruar shtëpit, ndoshta tash i ka ra pishmoni. Por sune çbën mua at punë, nuk mund me anuluar atë kaluar. Për mallësh, nuk këtash dashuria os po them dujeni dhe respektojeni sikurse më u paqëll. Kjo sortë e pamundshme. Por spa po ka obligimin da ju da i ti kryen javën mos eleni keqë, se mbi gjitha është baba juaj, është baba juaj, është, është gjaku juaj dhe një gjaku i ti, shumëgjëra ju lidin me te dhe shumëgjëra e lidin e te me juve, ndaj ju obligimin dhe ti kryni, oth ka nëjë përndoni përkujdesje mjekësore, ka nëjë përveshmbathe, ka nëjë përushqem obligimin dhe ti kryni, për materat ju e një të lirë, ndoni me e marë shpetju, e me nuk ndoni, melani aty kur duke etuar për spa ku mos e braktisni tërësisht të obligimin ndaj tij kryenin. Nëse Allah do të thash në fund ditës së di subhanallahu, nuk di saktësisht kamë pendohet tek Allah që logjeneral u vjen keq. Apo të bëni halal, ndoshta i kërkon halalokun, bëni ni halal. Që Allah t'ju faljuva, gasën çonës të keni pas mundsinë me tu me tën dunya. Spa ku nëse i pët mundësia në ahret me tu me të jetoj në ahret me të, të kosh në xhennet inshallah. Përduhet që njeriu më përtus sot këna në mram, dëndë që na mundi. Ditën e morëm, ndonë se të na ka buq keqë, çdo që, që ka buq, pen duhet të kallau kërkon halalluk për këtë gjësi, ja bën halall. Ka s'u ngazën vallahi kur që dikush për shkak të nje më shkon në xhenam. Nuk na ngazën kur që dikush për shkak të njeve Allahu më dënu. Në qoftë se ai dihet keq për punën e tij, në qoftë se insiston në të dhesmë këto keqë, Allahu e gjykof më ashtu si kush e meriton. Po ato da thëmë që saj përkërkëndimin e juaj. A i të më është dëpsu, a i ti jenë keqë e ka borë. Po së nga në në në. Dhe i bëhuni të mirë ndaj babës e juaj. Bëhuni dhjemë të mirë për babën e juaj. Edhepse baba juaj nuk ka qenë si duhet për balë juve. Pra dhe të jemi të, jemi të mirë ndaj atyre që ata nuk kanë qenë të mirë ndaj neve. Kjo është moral i islam. Kushtu da ka mësu Muhamidi sallallahu aleyhi vësall uh, Kemi telefonat nuk e di ashtu duke prit enda e inkuadrëm? Po urnani? Shrema alikum. Aleykum salam. Um, Rere është i kam gjithë pytje. Pytje e par është uh, uh, shkon në... Uh, Faktikisht um, uh, në kontribuar për djetima është një lajvaj habë. Edhe... Pytje që është të dedikut që sate është... Nështë e... Një person dhe ma tha që është mirët me këtë ponë që më diman dhe të këtë pone është... Kërbeli është Kosovë, faktikis shpenzimet simulon me pritimet e vajt. Ekiparacisht, domethënë, ja jepet torad me pritimin e vajt, një pjesë vogël, etj, kish kështu. A keni hallandësi atin e personave, po atë përderisa ne kur i shisim vajin, ju tregojmë personave që ky vaj është këmp për banësi, etj, ne nuk po kemi mundësi një një jashtë shumë shërime që për shkakun një pjesë ose në anë me vitën parë, që jo mi personave që ndimojna po. A keni ato këtyre? Në këtë jashtë sovë plus tapa apo na mirë. Falm fal nuk e kam shumë të qartë vallahu. Shiko, fitimi i vajt, vajt do të thonim jemi basically over vaje. Ndesat pjesë, tonë këso, e ai nuk i. Vajt fara vaj. Është hapa, vaj fara të thënë. Ah, po, vaj or po, po. Edhe tash personat çunika për shkakun që e kanë anamol, a e kanë lumbkin e mbretësh i pas ata kur e kalojnë kufimin edhe faktikisht ata duhet një mbullush mendim të that për me Dananina, e tash. Po. I morën domethan porë të pritimit. Edhe ty tash kështu, na kur i shitim vaj, ju tregojmë njerëz që këm vaji që në banisje edhe faktikisht ka të zoti që shumë njerëz e marrin kët vaji. Po. Po. Ai kimi hallau. Domthonjë, pre... ja jot mi personave domethan pa... personin që për par para, për para që fitojnë nga shitja e vajt të ndarë një shumë e caktuar për hargjime që i kanë ata që e pof, shesin vajnë. Po, po, po, që është dyjtë, edhe dyjtë e dyjtë nëse më lejohat, uh, si të trajtojnë personat që neve dërshonë që ata merën me pof, përshon, dërshon, viso, si, si ma gji. Kenë personat, po, përshomë, dërshonë dhisa, si të cilëmi me ata. Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Falem dhe uh, në shumë, zote që përbletë. E qartë. Sa muta me kuptu, do më bëhe për shitjen e vajit të farës së zezë. Dhe fitimi që del nga shitja, do të thotë, është me e, karakter bamirës. Ju ndihmohet fëmijëve bonjakëve, timëve këtu më radh. Mirpo ndesoros te përshak si për shitjen e këtij vaji kohargjime. Sikurse është bartja e tipin i bënin vend, sikurse është përshak kalimi i kufirit në shtet tjetër për tashitë këtu më radh, edhe a lejohet që paratë që fituhen nga shitja e tij të përdoren për kto qëllime nuk prish punë, qasa kjo ka të bëjë me vet fitimin. Ka bëj me, nuk punu, nuk, nuk po fiton personi, por po fiton domethënë vet projekti. Edhe pse dietarët e kanë përmend kur kanë ful për ata që grumbullojnë zakatin. Ata edhe pa, edhe taoshni mund. Nëse e merr të ky traktori dhe kanë përsipër shpërndarjen e zakatit. Dhe kjo është për ta një obligim. A lejohet ata të marrin rrug për këtë çështje nga zëqati? Edhe pse zëqati nuk u është dhënë atyre, u është dhënë fukarave. Por a lejohet ata të marrin rrug nga shpërdoraja e zëqatis, nga se kjo është një detyrë, një angazhim që të ata e kryjnë? Në çoftësa ata marrin rrug nga për shembull institucat tuaj. Për këtë çështje nuk lejohet që të marrin pore nga zëqati. Por gjoftëse nuk kanë hyra atyra. Dhe kjo u merr ku atyre? Leo de Marok gavesa çote pse nuk është natyre. Duhet të krahasum kët them edhe kësaj rrade. Për çka të problem? Se në çoftë se është grumbulluar nisi si e caktuar fitimit. Dhe ai fitim është për jetimat. Mir, po mirëmbajtja e këtij projekti, kohargjime, dhe këto argjime kërkohet të mbulojnë nga paratë grumbulluara nga vetë projekti, nuk prish pun. Nga se këto para që po miren nga projekti nuk po shkojnë në pasurimin e dikujt por për i këthen me interes mirëmbajtës e projektit. Andaj kjo nuk ka dhe që ka të kjeqë e sa e kuptova pyqen. Dhe kjo është prigje ime në këtë rast. Ndërso, ata që dyshojmë të akuzuar të edikujtë është punë e madhe. Me, me akuzuar dikon se bënë ma gjithë është punë e madhe, fakte. Fakte. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d funduhet meta vizitat e tyne kujdesimi kur vjen në shtëpi me pritra kjo është një kujdes i kufizuar nuk mund të kujdesë të tërësisht kujdesi më i mirë është të të lidhesh me All-ah azhjel që All-ah u ti kërkosh mbrojtje nga sherrri i fjalën e personit andaj një lutje tek mbroja muslimanit ku i dërguari sallallahu alajh wasallam ka mësuar se kur takuat njëri me një armik ose kur takuat njëri me tjetrin dikon që tu do të gashirri ti duke thënë Allahumma inna naj'aluke fi nuhurihim Ne uzo duke nga shërorrën ozat ne të vendosëm ty para ty ne te na mbroj dhe na ruaj nga keqja ty na pandirë lut Allahu jallahu me këtë lutje që Allahu jallahu na mbron nga shërir ty na ka se këto situata është vështirë që ne të mbrohemi po po them fizikisht për ty na ka se të ski fuqi ekzekutive me burgues me dënuar me lidh madje ski faktas me fakt, akuzu por e keni frikë keni dyshim ani ki drejtë në Gjose ki, po thëm, fak të kitet me dyshu, por ju me para gjiku. Pa, fak të para gjë nuk bënë kështu. Por e ki ka me primet e dyshim ta, ka fjallë dyshim ta, është kap dikundë, është ta me ingjizim se bënë kështu kësipunsh, atërë rruemi pëjtyne, në qëfë se kë, gjemi të binë nëse bënë keqë, atërë nuk prish punë që si të të caktuara, mi thona që të ljuta mos në vizitë të mu. Asë të këna me ty kurgë, Po shkak të shirave që bën disa të pendosh të Kallaughje Leuala, nëse edhe kjo mënyrë garanton i mbrojtësi nuk prish punë që kështu të bëhet, por gjithashtu duhet të bën me kujdes të madh, me argumente me fakte, jo ta akuzon njerëzit padrejtisht, jo me paragjykime, jo me hamendje nga sa, padyshim, po këto janë të kushtueshme edhe lewale, për Allaughje Leuala, por pas edhe para, edhe para njerëzve. Kemë telefonat e inkuadrojm. Halo. Urdhoni. Sakomun si me lexo kronën për diaulën. Djali ka vdeka, po, a o gjallë? Pa, pa, ja gjallë, është gjallë, me lezu për ta. E që është me lezu për ta? Me lezu. Vërën t'ina. A jo është i vogla, po? Jo, i madhë. Rejku. Rejku, se kësi përgjës në ka ndohet për gjallë me lezu. Së të qoftë, kjo është një ndjeni mirë për në nësë, do me lezu kuran për djallë e vetë, ti djalit më dhon sevapën me siguri. Po djalin është i rritur. Djalin e komunikon si vetëm su. Antai nuk lëzohet, nuk bëhet në dënon për dikon tjetër. Ti mundesh përshëhum me lutë Allahu Xhella për atë. O Zot ruaje, o Zot mbroje, o Zot kujdesu për te, o Zot ndihmoj. Ti sinën mlut për te kjo, shumë e hare, shumë e dobishme. Duaja ju të sinën ndaj djalit ton o shumë e dobishme. Subhanallahu. Nuk nuk nuk domon nuk besoj se mund ket te Allahu duam me tfuçishme dhe me sinqert se duaja e anës për fëmijë fëmijë e sa ia ka sa është tetë sinqert pa asnjë interes është tetë që buron nga sinqeriteti dhe dashuria kjo është përgjithsisht pse sot po gjejm përshtime të saktuara por po flas para çështë esencë është bazike andaj lutu për toa lut Allahu xhelaluhu ose për Kur'an tile profete timsemmesu Kur'an ose tash elhamdullah Në gjdo qytetë, në shumë gjamia, ka mundësi që njërit mësën Kur'an. Shka mësën Kur'an së shpeti, në lezën Kur'an për vete ti, pa pas në ujë me lezu, diko është për të Kur'an. Kimi telefonat, e në kuadrujmë. Selam, alejkem. Alejkum, selam. E kam një piqë, jërët. Po, po të ndëgjojmë. që kja kaftina shire të Furkan, ka e rëpë që kja? Po? po. Furkan. Po, po, kuptoa, Furkan. Po, të të tërë? Të tërë, një jam esmoj për një kamës. Po? E ku thole në mëzjë nga utëmë, dajë nga utëmë, për që dajë për shole mësja cijë, se së përmoj më që nga utëmë, tëmë, tëmë, tëmës e kam të dhime. Mashallah, mashallah po. Eze, in sola di motion scooter, sa voj ti po cione sa vanti scooter, avan me sol namaz, tre jeans scooter. Po, po in sola ti apim tash per ije inshallah. Tash per ije. Namaz na u. Po inshallah ti apim per ije inshallah. Po in sola di jeans, avan me po nyan scooter. Pandi tash, mas ya sigis. Po, po, po. Mas ya sigis, po, e qort. E qort. Allahu xhel ju forsoft in kat mos te shtyr padoshim të ketë këtë ambicie është diçka për neve së bashku për gjithve neve. Allah ju forcoft. Fillimëse për Kësura Sura Sfurkan. Sura Furkan është një sure e Kur'anit ku Allahu Xhallahu Ela fillon duke prezantuar limën e Kur'anit. Qase Furkan është Kur'ani, ai që ndonë të vërtet nga pavërteta. Dhe subhanallahu është më të vërtet shumë për mua mbresëlënse që të pyetet për surën Furkan. Qase mëdhente kom si me shumëta dhe është një nga surat që ka të shumë të për mënyrë argumente të shumta për saktinë dhe vërtësinë e misionit të pejgamberisë saulallahu alajhi wasallam. Është mirë që më marr Kur'anin me përkthim që kemi para duarëve tona, do të qoftë përkthimi në ë hocës të nderuar Sherif Efendi Ahmed apo hocës Hasan Efendi Nahit, cilin do të çta merrni apo do dikush nga familjar tua lexon kuptimin e surës Furqan. Dhe kjo padyshim ju ju bën që të dëni për të afërmi me çfarë mirët dhe çfarë ka Sura Furkan në vetën e saj. Nëse përkët pyetja e dytë që është edhe më e interesant se pyetja e parë, do thot në këtë muaj të shtyrë mos ta lëni asnjë namaz në motos, madje të shqetësoheni, edhe kur e keni këmbën e thyer dhe kur e keni këmbën e lënduar po namaz në motos, vallai kjo për mua është më të diçka shumë speciale për sonte. Dhe për shumë misione të tjera. Që gjithë shambull, të gjithë duhet marrim shembull. Ne jemi të rinë Faleminderit, nuk na dham askund, jemi të shëndosh, do vullahi subhanallahu, ne do nuk mund të rrim gati se si duhet namaz në natë të mbrëmjes. Pse në grua kaq e vjetër dhe nuk mendon ta lë namazën në natës, sepse ka këmbën e lënduar. Por vetëm pyet se a bën me njërin me fal masiacis, gazet po më muju natën me fal, gazet kam dhimbje. Çish nuk bën? Bën me fal masiacis me një herë. Nuk prish pun. Por edhe nëse ngrihet në orën 3, 4, bën më fal. Gjatë tash imsaq kur dikon ka ora 4:30. Edhe 20 minuta mas imsaq do nderin 25 15 15 bon me vona mas nota. Se elhamna është shty nota. Tash elhamna është shty edhe ë uh, mundësia që jeni u të folët notën. Prandaj bon mu fal. Allahu të shpërbleftë dhe Allahu të paguajë më të mirën te ti. Allahu xhelal xijal të forcoj vë të bëft shambuk për gjithë veneve. Se si duhet me konj Rabbi Allah të përkushtuar deri në fund të jetës. Në madhërti njerëzit që në këtë moshë të shtyrë ende janë të përkushtuar, janë stabil dhe kanë energji për ta adhuruar Allahun xhelleu ala, duhet të jenë shembëtyr për neve. Që ne kemi mati për sa ta fuqi, kemi mati për sa ta shëndet, mundsi që të përkushtojmë me Allah xhelleu ala, por megjithatë arsyetohemi, me jum arsyetohemi me dobësi, arsyetohemi me smundje, me shumë arsyetira që shpesh ato nuk janë që të qëndrueshme. Prandaj, thua se kjo gjyshe sonte që telefon tehet shembull për të gjithë neve. Edhe për farzën, edhe për namazët në file, Allah në forcovët. Kemi të telefonat të të rejnë kuadrojmë. Salam. Ordoni. Salamu alikum më vëllit. Aleikum, salamu ala. Gjena mu falë e në rajtë. Që të bjë dhe dhe të më të abo. Mu falë në rëvazë? Ja, jo, mu falë e në rajtë. A në rajtë? Po, eh. po e qartë, e qartë. Ma bonë Allah se ndëgjua pak më ndryshë, po e qartë. Po, po e qartë. Gjuna është me rajt Si u fale, që si su fale Kase rrëna është haram Rrëna është, dhe më thonë, një nga gjuna të më dho Që Kras asaj që gjuna i madhë është të përgjuna me më të shëmtuar a më të flishtë Kase njëri Vështë njëri ligë rrën Vëllaj, vështë njëri dëptë rrën Njëri ka mundë si muhabit ka mundësi me kap e pëshim punës aktuar, dhe kjo së është arsëtume, po indodhë njerët këtu, pa njerët me rajtë me mashtru, Allah kjove që është likështi, dopsi e njerët, dhe njerët kurdo që rranë, e ko gabim, e në veçën ti në qëfë se falit, e ko arë dhe ma shumë haram, ka se Allah gjellëvele thot, in në salata, ten hanil fahshai, wal munkër, namazi nga largon nga punët e ndyta, nga punët e kë e në qëse dikush falet dhe nuk e largan namazin nga rrana nga mashtrimi, pa të shimë se kjo ka gjuna edhe matë malë, nga se namazin është dasht me e largun nga rrana. Rezot në ruajt që të bëmi nga ta që nuk në dikun e adhurime të këni. Këse këto adhurime që allona ka obliguar me të shikos në ruajt, këto obligimi namazin, agjerimi, të obligime që Allah në kanë ngarkur me ti këtu. Sja vëqë për mu falem e kryvë obligimin, edhe kryvë në shoqyre falem edhe dreken. Shoqyre edhe i kini është këj, përson të elhamdullaj krytëm, përson të tinsa basko kërgjë. Nuk e ka besim tani barë dhe ngarkes adhurimin, për e ka knatësi dhe për etim të këndshëm, e ka mundësi për të përmirësu për mes adhurimeve. Pra e të farë kuptimi ka në mozë, ja gjërimi kër n por më skuq kuptim po për, për për argumentet strategjike për ato që Zoti xhelalauhi ka përmend. Andaj ka Naruto ke pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ni ana dhe ka ni rasulullah. Ne që më një grua e cila